Peyğəmbər səhəmini Məkkəyə bıraxmırlar və deyirlər ki, əgər biz səni Məkkəyə bıraksa onda başqa qəbirlər bizə nə deyirlər? Yəni, digər tayfalar, qəbirlər bizə deyirlər ki, onlar qorxudan Peyğəmbəri Məkkəyə bıraxıblar. Sonra Peyğəmbər səhəmin yanına Hudeyr ibn-i Varqa adlı bir nəfəs səfir gəlir, Qureyşin səfiri və onun yanında Xuzar qəbirləsindən, yəni Məkkədən məşhur qəbirlərdəndir, Xuzar qəbirləsind Və gəldə Peyğəmbə s.s. Peyğəmbə yanına və deyirlər ki, Qureyş qəbiləsi sizin Məkkəyə girməyə üzrə icazə vermir. Məkkəyə girməsinə müsləminlə icazə vermir. Və Peyğəmbə deyir ki, bəs biz gəlmişik ki, yalnız ümrə yiyək, yəni Kəbəni ziyaret edək və sonra geri qaydaq. Və Peyğəmbə s.s. deyir ki, yəni Qureyşin bizimlə müharibə etməsində heç bir xeyri yoxdur onlara, əksinə Bunun Qureyşə çox zərəri var və Peygamber sizinləm həmçin, onlar deyir ki, gələn aramızda bir sakitçilik olsun. Yəni Peygamber sizinləm sülünə işarə edir aramızda bir sakitçilik olsun, müəyyən bir vaxt, müəyyən bir müddət aramızda sakitçilik olsun. Və deyir, bu sakitçilik ərifəsində bu vaxtı hər, hər özünü tanıyar. Yəni, müsləmanlar da bilər onlar kimdirər, Qureyşlər də özlən bilərdir ki, bunlar kimdirər. Və deyir, əgər onlar bunu da istəməsə və Onda deyir, müharibədən başqa, yəni döyüşdən başqa bunun bir çarəsi yoxdur. Və Peygamber səmək deyir ki, hətta mən deyir, bilsəm ki, mən bu döyüşdə həvaç olacaq, mən yenə də Qurayş ilə döyüşləcəm, əgər onlar bu şərtləri qəbul eləməsələr. Və həmin o dəstə, yəni səfir, Qudelibni Vəlqa və onunla gələnlər qaydırlar Məkkəyə və Qurayşə Peygamber xəbərini çatdırırlar və deyirlər ki Ey, Siz Məhəmmədə qarşı tələssiniz. Məhəmmədə qarşı tələssiniz. Məhəmməd deyir: "Döyüşmək üçün gəlməyəm." Məhəmməd yalnız gəlir ki, Allahın evini ziyarət etsin. Və bundan sonra qureşlər, yəni həmin o, gələn dəstənə pis deyirlər. Başlayırlar onlara pis-pis sözlər deməyə. "Cənsiz qorxaqsınızsınız, yəni iş Yəni bu cür başlayırlar onları tənqid Həmin o öz adamlarına kimi gücləmişdirlər. Və sonra deyilər ki, əgər deyil, Peyğəmbər ona gəlibsə, Allaha and olsun ki, o deyil, yəni Məhəmməd Məkkəyə girməyəcək. Məhəmməd Məkkəyə girməyəcək. Çünki əgər Məhəmməd Məkkəyə girsə, onda bütün ərəblər deyəcəklər ki, Məhəmməd gəldi və güclən Kəbəyə girdi. Və qureş bunun qarşısını ala bilmədi. Yəni, onlar bundan qorxub Peyğəmbəsə mizazə vermirlər. Və Peyğə İkinci dəfə, yəni istəyirdi ki Qurəişə xəbər göndərsin ki, yəni onun bura gəlməyindən məqsəd yalnız ziyarətdir. Peyğəmbər (s.ə.s) fikirləşirdi ki, bəcə gürəş, qorxur ki, Peyğəmbər (s.ə.s) onları xəyanət edər. Gəlməkcə yəni, gələndən sonra hücum edib Məkkəni ələ götürər. Onu da Peyğəmbər (s.ə.s) olan Xəraz adlı bir səhabəni Məkkəyə göndərir. Məkkəyə göndərir və yolda Onun qarşısına müşriklər çıxırlar. Və sizlə Həcmə səhabını öldürsünlər. Və həmin səhabə də peyğəmbər sallallahu əleyhi dəvəsi minib getmişdi. və onlar onu öldürmək istəndə bu vaxtı əh iş, yəni Əhbaşlar bunlar Məkkədə bir qəyfə idilər. Onlar peyğəmbər sallallahu yəni, bu səhabəsini qoruyurlar. Ki yəni onu öldürməyin, o yalnız yəni Məkkəni ziyarət etməyə gəlib. Çünki həmin o tayfa ümumiyyətlə həbəşlər Allaha inanlardan idlar. Allaha inanlardan idilər. Yəni, Məkkələr kimi bühtəli inanmırdılar. Onlar Allaha inanırdılar və onunla da Kəbəyə ziyarəti gələnlər çox hörmət edirdilər. Məkkəyə, yəni Kəbəyə ziyarəti edənləri çox hörmət edirdilər. Onlarla Peyğabasının sahabəsinin ödülümü qoymurlar. Onu sonra həmin sahabi yəni, müşkilən əlinə çıxıb qaydırır Peyğabasının yanına. Sonra Pəqanım basam, övərə bir çağırır və deyir ki, mən səni Məkkəyə göndərəcəm. Ə, bu vaxtı və deyir ki, sənə Məkkəyə göndərirə və sən ged Məkkəyə Qureyşlərin <coughs> aqsaqqarlarına deyirək ki, bəz, biz bu məqsədə gəlmişik. Ə, mən radiyyələ annav, deyir ki, ya Rasulullah, mən deyir, Qureyşlə mənə öldürməyindən qovxıram, yəni qovxıram ki, onlar mənə öldürəcəklər. Çünki de Elə bir vay vermişəm ki, onlar mənim əlimin yanığı da hamsıdır. deyir, o və döyüşlərdə, yəni, ümumiyyətlə məndir onlara böyük bir daq qoymuşam. Ola dirmə ora getsən, orada o, o həmin dəqiqə məni deyir öldürürlər. Və həmişə deyir, əsas yəni, səbəblərindən biri odur ki, Məkkədə mənə himayədarlıq edən bir kəs yoxdur. Yəni qohumlarımdan heçsə çoxdur ki, mənə himayədarlıq etsin. Və vaxtı Ömər rəziyallahu anhu deyir ki, Yaroslav, gəl mən bir nəfər deyim. Məkkədə onu qoruyan var, yəni onu himayədarlıq edən var və o, məndən də xeyirlidir, məndən də daha yaxşıdır. Və Ömər, xatab, yəni, Ömər deyir ki, o, məndən daha izzətlidir, yəni Məkkələr onu məndən daha çox istəyirlər yəni, məndən. Və deyir ki, Osman ibn Əffan, Osman ibn Əffanı göndər Məkkəyə və Məkkədə onu yəni, qoruyan olacaq. Və bu haqda Peyğəmbəcəm Osman çağırıb və deyir ki, ged Məkkəyə və mənim onlara olan xəbərimi çatdır. Və Osman anh, gəlir Məkkəyə və e, Məkkədə Əvəyn ibn-i Said ibn-i Az Əl-Əməvi həmin bu adamın, yəni müşrikinin himayəsinə girir Osman, ki, yəni, o adamın himayəsinə girsin və həçisi onu öldürə bilməsin. Və Osman anh, gəlir və Peyğumbasının xəbərini onları çatdırır, xəbərini onları çatdırır, yəni xəbərini onları çatdırır. Və onlar deyirlər ki, ey Osman, əgər Məkkə kəbəni tavaf edinmək istəyirsənsə, Təvaf eləm, biz sənə icazə veririk. Lakin Osman R.A. deyir ki, mən deyir Peyğəmbər Səsələm bu evi tavaf etməyilə qədərim, mən bu evi tavaf etmərəm. Və bu vaxt Qureyşlər, yəni, Osman R.A. bu söz deyəndən sonra, Qureyşlər Osman R.A. tuturlar. O Osmanı tüb saxlayırlar və Peyğəmbər Səsələm xərər gəlib çatır ki, bəs Osmanı öldürüblər. Osmanı Məkkədə öldürüblər. Və bu vaxt Peyğəmbər Səsələm bütün sahabiləri çağırır, Bütün sahabilər çağırır və deyir ki, yəni ağacın altında hamı beyyət edəcək. Hamı beyyət edəcək, yəni, hamı Peyğmbə Sələm əlm söz edəcək ki, biz axıqda döyüşəcəyik, səbr edəcək və heç-kiz qaçməyəcək. Və Peyğmbə Sələm sahabiləri bunu deyəndə, bütün sahabilər Peyğmbə Sələm-i edirlər. Həmin o ağacın altında, 1400 nəfər sahabi Peyğmbə sələm edirlər. Yalnız bir nəfərdən başqa Cədd ibn Qeyis adlı bir nəfər Peyğəmbət səhmə etmir. Ona görə ki, o da münafiq idi. O münafiq idi, sadəcə yəni, Peyğəmbət səhmələ yola çıxmışdı. Və bəncə rəvaqtərdə gəlir ki, Peyğəmbət səhmə beyyəti, yəni sahibələrlə beyyəti səbr etmək olmuşdur. Və digər rəvaqtərdə gəlir ki, Peyğəmbət səhmələrlə demiş ki, mənə beyyət edin ki, heç çiz qaçmayacaq. Və Eğer dövüşürse, dövüşte sabır lazımdır ve kaçmama lazımdır. Yani Peygamber'sim sahabelerle bu yani, beyati demiş ki, eğer Osman'ı hakikaten oğlan öldürübileyse onda biz onlarla, yani Hamin Gureş'e dövüşüp Osman'ın kıssasına alacağız. Ve hamı da buna razı olmuştur. Ve e, yani en birinci beyat eleyen, Ebu Sinan Abdullah İbn-i adlı bir nefes sahabı olur. Ebu Sinan Abdullah İbn-i adlı sahabı olur. Bu sahabi Peyğəmbər səsələm əlin uzadıb, beyət eləyəndən sonra Peyğəmbər səsələm, yəni sahabiləri, öbür sahabilər hamısı başlılar, bir-bir gəlib Peyğəmbər səsələm əlin uzadıb, beyət eləmə. Və Peyğəmbər səsələm sahabilərə yəni onlara xoş xəbər verdi və deyil ki, sizdir yeryüzünün ən xeyirli insanlarısınız. Siz yeryüzünün ən xeyirli insanlarsınız. Və Peyğəmbər səsələm ki, bugün ağacın altında beyət eləyənlərdən heç kəz, inşallah, Cəhənnəmə girməyəcək. Peyğəmbər dedi ki, buyurun, ağacın altında beyt eləyənə <coughs> heç kəs cəhənnəmə girməyəcək. Ya bu da Peyğəmbər səhəbə ona olursa nə idi? Bir müjdə idi. Onlara şad xəbər idi ki, Allah təala sizin hamınızı cənnətə eləyəcəyi və yəni siz cəhənnəmə girməyəcəksiniz. Və həmin səhabələrin arasında bildiyimiz ki, Ömər var, Ömer ibn Xəttab var idi, Əbu Bəşir var idi. Həmçinin Osman rədiyallahu da yəni, Osman sol əlin deyincə Sağ əlini tutdu və deyir ki, bu Osman əlidir, yəni sol əlini öz əlinin qoydu, deyir ki, bu Osman əlidir. Yəni Osmanı da yerinə mən yenirəm, Osmanı yerinə mən beyyət edirəm. Və bu cür Peyğməsləm beyyət edəkdir sahabiləri. Və həmin sahabilərinin sayı 1400 nəfər olur, 1400 nəfər sahaba olur. Sonra bu beyyətdən sonra, bir əsəkisəndən sonra Osman radiyaların anıhu gəlir. Osman rəzələn gəlir və Peyyəməzəm görür ki, Osmanı öldürmə xəbəri yalan imiş. Və sonradan bu bəyət, Peyyəməzəmə sahibələn ehtiləf bu bəyət, bəyətul rəzvan. Rəzvan bəyəti adlanır. Və Allah tələ bu, yani bəyət hakkında buyurur və deyir ki, ləqadu rəziyəlləhu hənin məmininə id yubə yu'minəkə təhtəşkəzələ. Allah tələlə səni, sənə bəyət, ağzın altında səni bəy mü'minlerden artık razı kaldı. Artık razı kaldı. Yani Allah-u bu sahabelerden razı kaldı. Ona öyle sahabelerin adı gelende biz deyir ki, radiyallahu anh'u yani Allah ondan razı oldu. Yani artık Allah-u bu sahabeden razı olup. Ve bu da sahabeler için büyük bir şeref idi. Ve hemen bahaya Feth Suresinin 18. ayasıydı. Feth Suresinin 18. ayı. Sonra dediği Peygamber Efendimiz devrini kaldırır. İki dəvə gətsin, lakin yəni dəvə yəni, yenə də yəni, inatçalıq edib durmurdu. Sonra Peyğınba Səsələm Məkkəyə girməkdən artıq yəni, boyun qaçır, yəni Məkkəyə girməkdən yəni, fikrini dəyişir və Hüdaybiyyə, Hüdaybiyyə adlanan yerin bir tərəfinə gedir, yəni ta Qutaracana qədər həmin yerin Qutaracana gedir və gəlir, orada bir-bir olur. Səmət adında bir-bir olur, yəni quyu olur. Amma quyunun suyu çox az olur. Deməsəm o, səm orada yerləşə yəni su içsinlər. Vaxtən quyuda ço su çox az olur. Yəni heç bir səbəb bu. Və Peyğəmbər sallalləm, yəni görürük ki, səhabələ bunlar əziyyət çəkirlər və səhabələ deyəcəyik, bəs biz susuzluqdan əziyyət çəkirik. Bu vaxt Peyğəmbər sallalləmin mənim müxtəlif rivayətlər var. Bəzi rivayətlərdə deyir ki, Peyğəmbər sallalləm üzərindəki oxların birini çıxardır və deyir ki, atınu quyaya. atın və quyu ətəndən sonra quyudan başlayır su qaynamağa. Və bundan sonra yəni, quyuda su çoxalır və oradan onlar həmin quyunun suyuna içirlər. Başqa bir vaxtə isə gəlir ki Peyğəmbər Səsəlləm quyunun bir kənarında oturur və bir az su gətirməsini istəyir və dəstəməz yəni, almaq yəni, üçün su almaq üçün su gətirir və sonra dəstəməz almaq üçün sonra həmin suyu quyuya tökür Başqa bir rəvayətə gəlir ki, dastımız ana səs suyu tökəndən sonra quyudan başlaya su çıxmağa. Quyudan başlaya su çıxmağa. digər bir rəvayətə isə yəni ki, Peyğəmbər s.ə.s. dastıma zadır, su tökür və arxasınca bir ox Quyunun içinə və ondan sonra quyudan su çıxır. Yəni rəvayətlərdə heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni Peyğəmbər bu quyuda yani, su çıxmaq üçün yəni bucür yani, bu da Peyğəmbər səs Allahın ona verdiyi bir möcüzə Məkkə Qureş qəbiləsinin digər ərəb qəbilələri arasında şərəflilik və adından da qəbilə olduğuna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəyirdi ki, Qureş qəbiləsi İslamı qəbul etsin. Qureşlər İslamı qəbul etsələr, çünki Qureşlərin İslamı qəbul etməsində dəvətə böyük təsir olardı. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qureşin belə etməsinə həmişə heyifsənərdi. Çünki Qureşlər niyə görə belədilər? Kim samanlar məhərbələrlə məhərbələrdə də nə qədər işçi verirlər. Və peygamberəsə mən bir rivayətə gəlir ki, məyomasam ki vay olsun Qureyşin halına. Yəni diş məhərbələr onların arxına çıxıb. Məhərbələr onların arxına çıxıb. Yəni Qureyşi çox zəiflədi. Deyir, onlar deyil nə məna olur ki, onlar deyil mənimlə başqa insanlar arasından çəkilsinlər. Yəni məni rahat dəvət etməyə icazə versinlər. Yəni Yəni, mənə toxunmasınlar. Deyil, əgər deyil, onlar deyil, mənim istədiyimi etsinlər, onların istədiyi də olar. Onların istədiyi olar. Yəni, onlar malda olaraç istəyirlər, varlıq istəyirlər, yəni şançoriyyət istəyirlər, o da olar. Allah-ıqla verər onlara. Əgər deyil, Allah-ıqla onların üzərində qalib edersə, onlar deyil, İslamı gələcəklər, İslamı qabül edəcəklər. Hətə deyil, qaça qaça qabül edəcək İslamı Əgər deyir onlar deyir İslamı qəbul etməsələr onda deyir, yəni onlara döyüş olacaq və döyüşdə də hamsa deyir. Hələş olacalar. Bax məna ki onların yəni qüvvət onlar tərəfdədir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi yəni bütün imkanlarını istifadə edərək Qureyşi dəvət etdi. Qureyşləri İslam'a dəvət etdi. Və Peyğəmbər sallallahu bu səfərində Qureyşə deyirdi ki, mən yalnız Məkkəni ziyarət etməyə gəlmişəm. Mən heç bir döyüş, heç bir qanlı mübarizə istəmirəm. Bəzi necə ki Məkkəni ziyarət etmək hər bir insanın, hər bir qəbilənin haqqı haqqıdsa, mənim də, yəni bütün müsəlmanların bu işdə haqqı var. Lakin Quraysh yəni qəbiləsi Yus sayız birinci peyğəmbərsə mə buna yürü gedib. Lakin buna baxara onlar yenə inadçarlığı göstərib.